I jacka bort det var. No, so just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Jag har en dröm. Fotbollslandslaget 94 slår nog allt. Oasis expelled. Yes, we can. Det borde du veta. i Pite FM med Peter Appelqvist och Alexandra Klein. Varmt välkomna till den tredje åttondelesfinalen av Det borde du veta, Frågesporter med glädje och allmänbildning i centrum. Och som vanligt så är det jag, Petra på Quist som håller i trådarna i programmet tillsammans med Alexandra Klein. Hej! Dagens tävlande, de heter Adam Andersson. Tjena! Och Josefin Hamdal. Hallå, hallå! Varmt välkomna till er två. Det är alltså säsongens tredje avsnitt och således den tredje åttondelesfinalen i slutspelsträdet inför kvartfinalen, semifinaler och final 21 maj men eh, finalen pratar vi inte om idag utan Alexandra 89 final vad väntar Ja som vanligt så har jag varit extremt långsökt och klippt ihop en massa klipp som ska gestalta en känd person och den deltagare som först förstår vem det är som gömmer sig bakom ljudklippen, och säger sitt namn och skriver ner svaret på en lapp istället för att säga svaret rakt ut så att du som lyssnar kan försöka lista ut det själv Ja, sen är det som vanligt dags för att kontrollera hur bra koll våra tävlande har på förra veckans nyheter. Under en minut kommer Peter ravla upp nyheter och det tävlande ska avgöra om det att han säger är sant eller falskt. Ja, och idag så har vi låtit fram musik och historia som de två kategorierna vi kommer fokusera på under andra hälften av programmet. Då gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret. Reglerna är sådana att om man svarar fel på vem det är eller de två kategorierna så går frågan över till motståndaren. Gruppen heter Made in Heights och låten heter Ghosts här på PTFM Studentradion 92,8. Du lyssnar på Det borde du veta. Det är den tredje 800-finalen som jag nämnde så de tävlande idag Adam Andersson mot Josefin Hamdal. Josefin Hamdal har ju bytt plats i vårt slutspelsträd mot Felix Svensson som vi annonserade i förra avsnittet skulle tävla. Så han är på semester. Ni, han är, kommer tillbaka till PITU imorgon. Fick vi reda på så att han eh, kunde inte tävla idag. så Han kommer senare under våren för er som längtar efter Felix. Det gör vi inte just nu, utan nu ska vi gå in på eh, första delen i den här deltemmen. heter Vem Där. Mitt första gäst är den vackraste och mest supermodellen i världen. Straight from the pages of Victoria's Secret, please welcome Giselle Bunchin. Yeah, Ladies and gentlemen, here's the one the only Borat. a I met this she just moved right up me. And she got the me, the finest thing ever oh no, no. She got in Thank you so much. You're saving Jimmy's life. I'm at your feet. I'll do anything for y'all. Exactly what would you like Jimmy to do for you? you having girl problems i feel bad for you son i, I got, got 99 problems, problems but a bitch ain't baby one. love me lights out oh you can turn my lights out i love you like extra oh. you love me. Ja det var ingen av de tävlande som ropade ut en gissning. Har vi någon av er som vill säga sitt namn och gissa? Adam. Adam. Ska jag skriva eller kan jag säga? Du, kan säga. Det är en person eller är det, är det är det efter. Person. Det är en person. Beyoncé. Det är rätt. Ja, då skulle du ha sagt ditt namn, Josefine. du inte man inte skulle ha Man säger sitt namn, <laughs> men inte svaret. Det var jättetydliga jätte instruktioner. Säg sitt oh! namn, skriv på lappan, oh, nej. Ja. Det, är, det är känslor, det är känslor oh, det här det oh. här Det var därför jag de? gestikulerade väldigt försökte väldigt tydligt att du för, skulle prata. För att säga vad jag tog det på. Mm. På den här Nelly-låten. För att mm. Kelly är ju med i den som ja, är med i... Ja. i Destiny Child. Mm. Mm. Här har vi då den långsökta förklaringen. Intervju med Colonel Bryan var det första vi hörde, och det var ju med modellen Giselle Bundchen. Och Beyoncé hette faktiskt Giselle i mellannamn. Eh, sen hörde vi Say What You Want av bandet Texas. Beyoncé är född i Houston, Texas. Och sen hade vi Sasha Baron Cohen i David Lettermans show. Där har man som borat. Och Beyoncé släppte 2008 albumet I Am Sasha Fierce. Mm. Så där delar de namn där. Sen hade vi En kväll i juni med Per Lernström i Idol 2014. Han är född exakt ett år innan Beyoncé, det vill säga den 4 september 1980. Sen hade vi Dilemma av Nelly featuring Kelly Rowland. Och Kelly Rowland var som sagt då en av medlemmarna i Destiny's Child, precis som Beyoncé. Sen hade vi dreamgirls Björn Beyoncé spelar huvudkaraktären Dina Jones i filmen från 2006– Sen hade vi Solange Losing You och Solange Minna är då Beyonces syster. precis. Sen hade vi Jay-Z med 99 Problems och jay -Z är ju Beyonces man. Och sen hade vi John Mayer göra en cover på Beyonces hitsengel från 2013 XO. Och sen gick det ju så klart över till då just XO med Beyoncé och sen hörde vi Single Ladies. Mm. Mm. Ja, det var ju skönt att få den poängen. Jag alltså, lova. Jag är så arg om... Jag kokar och gud. Ah, ja, okay. mm. kokar nu... nog, ja, det är alltså 1-0 till Adam efter ja. den första delen. Vi går in på nyhetsquizsen och den första, ja Justina, du får gå alltså direkt att revanschera det här. Ja, det kul. Uppgift nu... nu ska du inte säga ditt namn. Du ska du säga fanns sant eller falskt ja. på det jag nu säger. Är du med? Ja. Då börjar vi. CSN skickar under veckan ut en extra tusenlapp till varje studienlåntagare i Sverige. Sant? Det är sant. Feministiskt initiativ har bestämt sig för att byta namn till Feministerna. Falskt, det är falskt. Snölagret i Norrbotten har ökat rymningsrisken från länets förskolor. Sant? Det är sant. Den nya röstningsappen för melodifestivalen fungerade inte under den första deltävlen. Det är sant. Norge inför förbud mot tegeri. Falskt, det är falskt. Humorgruppen The Lonely Island med låtar som Mother Lover och I Just Had Sex kommer att uppträda på Oscarsgalan. Hoppas, sant. Det är sant. Oh! Inbrottstjuvar har börjat leta på bostadssajter som till exempel hemnet efter hus och lägenheter att slå till mot. Sant. Det är sant. Harvard University har fattat ett officiellt beslut om att förbjuda lärare från att ha relationer eller sex med studenter. Sant. Det är sant. Förre MTV-stjärnan Jenny McCarthy säger att, att citat, Ebola-vaccin skulle vara det värsta som skulle hända människan. Det har funnits i 30 år och har aldrig varit ett problem förut. Sant. Det är falskt. En grupp på nio spanska turister som var ute med hundspann fastnade i stormen Ole i lördags och tvingades övernatta ute på fjället. Falskt. Det är sant. Där är tiden ute. Då ska vi se. CSN skickade ut extra pengar. Höjningen av studielånet var planerat, men CSN hann inte före in den nya tusenlappen i januari. Och därför så kom det en extra utbetalning. Feministiska initiativ har inte ännu bestämt sig för att byta namn till feministerna. Däremot så diskuterades det om man kommer att rösta om det på deras kongress de har i helgen. Och, eh, ja, det är ju så att barnen, eller, ja, risken för att barnen rymmer har ökat eftersom staketen runt förskolorna försvinner helt enkelt i snön och blir lättare att passera för de små barnen. Eh, rent tekniskt så var det faktiskt inga problem med melodifestivalappen. Däremot så är det flera som upptäckte appen än, eh, där man kan rösta gratis under slutet av programmet vilket såklart gynnade då bidragen senare i tävlingen eftersom att man bara kunde rösta när själva bidraget uppträdde. Och Norge bestämde sig för att inte förbjuda tiggeri. Det var efter att Centerpartiet dragit tillbaka sitt stöd för lagförslaget. Och The Lonely Island de kommer medverka med Tegan Rain och Sarah Kristen Quinn på osk-skalan för att framföra ledmotivet till Lego-filmen som heter Everything is Awesome om jag inte har fel för mig. Sen var det så att tjuvarna går på, även på visningar för att reka och se vart det är larmat. Och Yale University har även instiftat en eh, liknande regel med att man inte får ha sex med studenter. Och eh, om Jenny McCarthy det stämmer inte, vi har inte hört något sånt här citat, gissningsvis så anser hon ju inte det heller. Och eh, turisterna, de blev strandsatta i trakterna kring Kalixfors. Det är däremot, eh, det hade både mat, ved och sovsäckrad, så de kunde faktiskt överleva. Och det var väl förväl för de nio spanjorerna att de inte fick bestående med av färden i Sverige. Då går vi över till Adam, är du med? Ja, alltså hon tog ju många poäng nu. Ja, det är, det är vi inte. vet aldrig om du kan ta fler. Ja, okay. Då kör vi. Oh. Eh, polisen återkallar omkring 800 pass sedan det upptäckts att de har ett Stavfel. Sant. Det är sant. Erik Sades låt Sting läckte ut på Youtube efter att någon filmat genrepet inför lördagens deltävling. Falskt. Det är sant. En man i Kalifornien stämmer Spotify för att det spelades en väldigt högljudd reklam- medan han hade sex med sin fru, vilket enligt han själv orsakade en för tidig utlösning. Det sant. Det är falskt. <laughs> Fem målningar av den franska impressionisten Claude Monet har sålts för motsvarande 689 miljoner svenska kronor vid en aktion i London. Falskt. Det är sant. Ishockeylandslagets match mot Finland i Västerås fick avbrytas på grund av skador på isen. Falskt. I <hör> ett svar. Det är sant. En amerikansk kartläggning visar att sjukhusen i USA visar samma ultraljudsbild på spädbarn för nyblivna gravida. Sant. Det är falskt. En butiksinnehavare i den brasilianska staden Belém klarade nyligen livhanken tack vare sina underkläder. Eh, Far sant. –Det är sant. Och där är tiden slut. Oh, eh, då är det så här att polismyndigheten fick, eh, hade stavat fel på sitt eget namn. Man hade tappat bokstaven G i passen. De är giltiga men de ska ändå ersättas utan extra kostnad. Och det strider ju faktiskt mot Melodifestivalens regler att ett bidrag spelas i sin helhet innan tävlingen. Och det var efter att Aftonbladet kontaktat SVT så har nu klippet raderats från Youtube. Uh, och det är inte alls det sant att uh, no, en kille fick för snabb uh, utlösning. Utan det var helt påhittat. Och vi tog nyheten från en fik-nyhet på nätet. Uh, ja, den mest kända målningen som man sålde då i den här gänget av målningar av Monet är Le Grand Canal, tror jag kanske det uttalas. Jag kan inte franska. Uh, och uh, efter matchen så bad Tommy Bossett generalsekreterare i Hockeyförbundet supporterna och finländarna om förlåtelse då eftersom att man fick inställa den på grund av dålig is. Ja, och det visas inte alls det är samma bild av barnen på ultrajuden. Och Inette Mederios, som hon heter butiksinnehavaren, hon gick ut ur sin butik för att undersöka ett oljud när hon blev beskjuten. lyckligtvis så hade hon ingen större skada eftersom det fastnade i metallvajen i hennes BH. Your love ever John Mayer med cover på Beyoncé's XO. Beyoncé var ju den vi sökte i Vem Där tidigare i det här programmet. Och, och denna låten var faktiskt med i klippet. Mm. Eh, vi får ha fått höra utifrån att det har varit lite tekniska problem att Josefin inte riktigt hörs i eh, sändningen. Men eh, vi, trots det så leder hon faktiskt. Hon vann eh, ganska övertygande i nyhetsquizsen ja. och tog åtta poäng av tio möjliga. Med, medan Adam bara tog tre. Så det står mm -hmm. alltså åtta fyra till eh, Josefin mm -hmm. inför de två sista... Ja, när vi halvvägs in i den här finalen. Mm. Och nu går vi in på... Eh, vi börjar med historia, va? Nej musik faktiskt. Vi börjar med musik. Och eh, frågan lyder vilken känd rocklåt var det precis vi hörde en cover på. Adam. Adam. Smoke on the water. Det är rätt. Det är så. helt rätt. Mm. Och då går vi in på andra mu musikfrågor. Eh, vad är motsatsen till diskant? Josephine. Josephine. Bas. Det är rätt. 1943 föddes en av Storbritanniens främsta gitarrister, sånger och låtskrivare. Som artist är han främst känd för att vara en del av ett av rockband, rockens största band. Men han har även gett ut två solalbum i form av Talk is Cheap från 88 och Meino Fender från 92. Vem är vi pratar om? Alltså jag vet ju. Fan, men det är... 43 född. Ja. Fan, det är ju... Eh, Josefin, för... det... det är inte John Lennon utan det är den andra i Beatles. Det är fel, det är, fel. Det är rätt så jag har ingen aning rätt svar är Keith Richards Jaha. Ah, det var uh, då är nästa fråga vad heter kompositören bakom ledmotivet till Star Wars <smart> <sädling> rätt svar är John Williams mm. den kallas ofta för Perleporten men vad är salmens riktiga namn <sädling> <sädling> rätt svar är som en härlig gud gudomskälla vem skrev låten Hum Hum från Humligården är det här verkligen saker man borde veta? Det är Lars ja, det borde du veta. <laughs> Vad heter sopranmedlemmen i fiolfamiljen, alltså den ljusas låtande? Rätt svar är violin. <laughs> den isländska sångerskan och kompositören Björk är både väl omtalad och prinsbelönad. Hon var under slutet av 80-talet och början av 90-talet en del av den isländska rockgruppen The Sugar Cubes, men verkar nu numera som solartist. Vad heter Björk i efternamn? Ja, men Nej. Rätt svar är gudmönsdotter. Ja. ja, men det hade jag nästan rätt när alltså av oh, min gud. Mm. Ja, nästan. Men inte helt. Vad kallar sig den ikoniska gitarristen från Guns N' Roses? Adam! Oh, Adam. Slash. Det är rätt. Oh. The 27 Club är en samling kända människor som avled vid 27 års ålder. Nämn tre. Josefin! Mm. Jimi Hendrix, uh, Janice Joplin och Amy Winehouse. Det är rätt. Och där är tiden för musik slut. Nu går vi över till historia och börjar med en ljudfråga. Then Bubba said something I won't ever forget. I want to go home. Bubba was my best good friend. And even I know that ain't something you can find just around the corner det där klippet kommer från filmen Forrest Gump och jag frågar, vi frågar vilken film, eller vilket krig är scenen ifrån? Adam. Adam Vietnamkriget, det stämmer och en följdfråga på Vietnamkriget under Vietnamkriget använde USA 373 000 ton av ett ämne som numera är förbjudet i krigsföring detta ämne är mycket lättantänt, o vad har Adam. Napalm. Adam. det stämmer, Så gud Inom gamingkulturen är paladin ett allmänt känt begrepp, men från vilken tids härstammar ut egentligen uttrycket ifrån? Adam. Adam. 1500-talet. Det är fel. Just Rätt 1600. Rättsvar är medeltiden. Vad oh. så så, Adam sa stämmer beroende på vilken tidsräkning man har. Så jag får ge honom rätt. Precis, det var det jag tänkte. Det var det. Det var det Då jag är en följdfråga. Mm. Vilka var paladinerna? Oj. ja. Oh. Nej. Det var Karl den Stores närmsta krets av hovmän och krigare som stred mot muslimerna i Spanien. John d'Arc är en av de mer uppmärksammade kvinnorna i historien. Hon krigade klädd som en man och ska ha hört Gud tala till sig. Efter sin död helgonförklarades förklarades hon och hur dog då John Dörrk? Josefin! Josefin! Hon brändes på bål. Det stämmer. Det var ordagrant också ifrån svaret. Läskigt. Oho. Vad kallas den stormakt som omfattade stora delar av västra Tyskland fram, fram till dess att det tyska kejsarriket bildades 1871? Oj. Rättsvar är Preussen. Pompeji var en stad i södra Italien nära nuvarande Neapel som år 79 efter vår tidräkning begravdes fullständigt av lava efter ett utbrott från en vulkan. Vad heter vulkaner? Josefin! Josefin? Visevio. Det är rätt. Inledningen av medeltiden räknas senare i Norden än i övriga Europa. Hur kommer det sig? På tal om tidigare fråga. Det är så att det tog längre tid för den kultur och det är det som utmärker medeltiden att få fäste i Norden på grund av vikingatiden. Aha. Vad brukar den dag då de allierade under andra världskriget landsteg i Normandie kallas? Adam. Adam. Det dagen eller dag det. Eller det är sånt där. Ungefär hur många personer i Sverige räknar man fixat livet till under den så kallade häxprocessen som pågick under främst 1670-talet? Hur många alltså? Ungefär. Josefin. 7000. Det är fel. Ja, fyra tusen Det är fel, i Sverige var det 300 personer och det var främst kvinnor ja, typ, typ Vad är kodnamnet för det, för det tyska angreppet på Sovjetunionen 1941? Det var sista frågan och rätt svar var Operation Barbossa Aha Låten heter Electric Love och bandet är danst uttalas typ Burns, isa jag i alla fall. Ja, det är i alla fall. Hur, det, hur jag än säger det så är det veckans singel på PTFM 5 Student 92,8 och du lyssnar just nu på Det borde du veta-frågesporten där vi precis har eh, fått fram ett resultat på den tredje åttonde mellan oj, Adam oj, oj. Andersson och Josefin Handal. Mm. Jag tänker vi väntar lite. Jag tar ut lite på det. Dig. Jag tänker, Josefin är det någonting du känner att du borde veta till då? ja, uh, uh, häxprocessen. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, det är mycket grejer jag tycker man inte borde veta. Som vad då? Allt som jag inte Allt. kunde. <laughs> mm. Samma fråga till dig, Adam Ja, jag vände det här med de här nyhetsquizen i början. Mm. Det, det var lite här allt på min front. Här, du, kanske. du kanske ska börja läsa lite mer nyheter. Ja, alltså jag, jag var inte beredd på nyhetsfrågor. Jag hade ju tänkt så här utslagsfråga som var väldigt lätt i slutet som ger typ 200 poäng. Mm. <laughs> <Det hade jag. laughs> utslagsfråga? Ja, sådär. Så jag mm. hade jag tänkt det. Tänkte, ytterligare en sak jag ska ruta ut på det är att eh, svaret på förra veckans eh, lyssnarfråga var att det var Woody Allen som har regisserat mina i Paris visst fick vi rätt svar från Felix Svensson Felix Svensson, han är, han är aktiv lyssnare och tävlar, vi skulle tävla som sagt idag men han kommer, återkommer kommer till programmet om några veckor istället lyssnarfrågan den här veckan som ni gärna får svara till eh, fragesport frågan lyder, vad heter Beyoncés dotter som hon har tillsammans med Jay-Z Skicka svaret, Du kan skicka via våra sociala medier också när vi har lagt ut frågan där. Ja. Alexandra, har vi ett resultat? Ja, och kvinnan är. Josefine yeah, <skratt> Ja! ja <wo! skratt> med 12 poäng mot 10, så det var nyheterna det satt på. Ja, mm, det var det. Ja. De spekulerade lite här sista låten att det var väldigt jämnt, och mm. det var det ju. Men Josefins rykte under nyhetskvissen avgjorde den här matchen med två ja. poängs marginal. Hur känns mm. det av dem? Nej, jag vet näs, alltså, det är som sagt, jag hade hoppats på den här sista frågan som gav 100-200 poäng och hade vunnit på den. Uh, tyvärr kom aldrig den så det är väl lite där det, är det jag lägger min mm. min förlust på. Vi får tacka Adam Andersson för insatsen. Gratulerar Josefin, så går vidare till kvartsfinal mot vinnaren av nästa veckas match då Johannes Andersson och Martin Engborg möts om en vecka alltså. Då är vi tillbaka med Det borde du veta i ptf 5 av 92,8. du och Johan Ågren faktiskt. Precis. Vikarie.